Vrem să vă mulțumim pentru bucuria ce ne-o faceți prin faptul că ascultați programele noastre, prin care căutăm să ne îndreptăm cu toții deopotrivă privirile către Bunul Dumnezeu, căutând mântuirea Lui cea minunată. Astăzi vom parcurge cu voia Lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră textul de la Matei, capitolul 28, cu versetul 20, care va încheia ciclul studiului nostru asupra Evangheliei după Matei. Cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, în lecțiunea următoare vom începe studiul Evangheliei după Luca, așa cum Duhul Sfânt a binevoit să ne dea insuflată și scrisă de acest autor care se numește și doctorul Luca într-una din scrierile lui Pavel. Potrivit obiceiului nostru, înainte de a intra în lecțiunea propriu-zisă, avem un aperitiv pentru iubiții ascultători. Astăzi am ales să citim o poezie a unui credincios care, surprins că Dumnezeu nu îi împlinește rugăciunile, a descoperit că, de fapt, el le făcea dintr-o poziție de mândrie. El, de fapt, cerea lui Dumnezeu darul de sfințire pentru ca să se poată mândri pe sine însuși. Să ascultăm așadar poezia. Mulțumire pentru rugăciuni neîmplinite. Doamne, m-am rugat atâta pentru o viață mai din plin, fără însă am dat seama de-al păcatului venin care s-a ascuns și aici. Fariseul cel din mine a îmbrăcat o altă haină care l-a ascuns prea bine. Vai cât de scârboasă-i firea și cât de nesuferită! Cât de repede îmbracă o falsă haină sfințită! Slavă ție, Doamne Tată, că ai făcut la ruga mea să nu-mi dai propășire când euul meu o cerea. Cât de adevărat e, Doamne, că am tot cerut mereu la îndemnul șaptei firii a perfidului de eu. N-am știut până acum cât de ascuns și deșiret este euul cel din mine al satanei interpret. N-am știut că el îmbracă haina de dorință sfântă, că viața de curăție poate fi gând cel frământă. N-am știut că el dorește să fie un râvnitor după roade belșugate pe al Domnului Ogor, ca apoi cu toate acestea să se împopoțoneze și pe vameșul de alături să aibă cu ce să-l sfideze. N-am știut până acum și, vai, câte ori mai fi ascunzișuri de-a satanei, Doamne, numai Tu poți ști. Doamne, inima mea acum se proșterne în fața Ta te laudă și te adoră pentru înțelepciunea ta, neîmplinindu-mi rugăciunea când ceream prosperitate care m-ar fi dus acum nu la viață, ci spre moarte. N-am știut, o, oh, niciodată să le cer ca pentru tine, ci am zis să-mi dai mie, să mă îmbogățesc pe mine. Când privesc acum spre tine, fiul tatălui iubit, mă îngrozesc de murdăria rugăciunii ce am grăit. Tu cereai să vadă lumea slava Tatălui în tine. Vai câtă deosebire e de rugă de la mine. Tu ai cerut doar pentru Tatăl, pentru numele-i slăvit. Eu am cerut doar pentru mine, să fiu eu deosebit. N-am știut să cer. O, Doamne, să fii binecuvântat că această rugăciune Tu mereu mi-ai refuzat. Doamne... Nu mi mai pasă astăzi cât sunt eu de credincios, nu mi mai pasă de nimica din ce e aici jos. Lasă-mi harul vieții tale de a mă întreba mereu câtă slavă ți se aduce ție din mersul umbletul meu. Lasă-mă să învăț de acum ca în timpul închinăciunii să te fac pe tine ținta totdeauna rugăciunii, să-ți cer multe și de toate cele mai alese daruri, curăție și spințire, dulci și nepătrunse haruri, dar niciuna pentru mine, Și de acum vreau a învăța să le cer pentru al tău nume și pentru onoarea ta. Amin. Iubiți ascultători, principiul vieții, legea pe care a instituit-o Domnul Isus pe pământ, legea înălțării,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 De aceea Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai pe sus de orice nume. Am putea parafraza acest text în următoarele cuvinte. Cine se pierde în Hristos, se găsește în Dumnezeu. Dacă am învățat ca rugăciunile noastre să nu mai aibă în vedere nimic din noi, ci numai mărirea slavei lui Dumnezeu, fără să ne mai punem pe noi la socoteală, dacă am aplicat principiile acestea pe care l a aplicat Domnul Iisus însuși în viața Lui, trasându-ne prin aceasta și nouă drumul vieții, adică să ne smerim, să ne dezbrăcăm de noi, să nu mai căutăm nimic ale nostru, ci numai numele Lui, vom descoperi în chip minunat că atunci când am murit cu totul față de noi și de dorințele și preferințele noastre, ne găsim în El care a fost înălțat mai pe sus de orice nume. În acest aspect trebuie să căutăm motivul multor rugăciuni ale noastre neîmplinite. Domnul să ne ajute la aceasta. După o scurtă cântare vom intra în textul lecțiunii de astăzi. Doamne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 Să te ascult tot mai bine, decât să te ascult tot mai bine. Pătrunși de Duhul acesta, de dorința aceasta de a asculta tot mai bine pe Domnul Isus prin cuvântul Său cel scris, pătrundem, iubiți ascultători, în ultimul verset, al ultimului capitol al Evangheliei scrise de către Evanghelistul Matei, respectiv versetul 20, din capitolul 28. Versetul sună în felul următor. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Ne aducem aminte că acestea sunt spusele Domnului Isus, instrucțiunile date ucenicilor săi, înainte de a se înălța la cer, după ce și-a isprăvit lucrarea lui aici pe pământ. Ca să păzești ceva, trebuie mai întâi să cunoști cele ce ai de păzit. Spre exemplu, ca să păzești o vie, trebuie să cunoști întinderea ei, trebuie să cunoști locul cel mai slab și mai dosnic pe unde ar putea veni hoțul. Trebuie să stai pe o înălțime oarecare ca să se poată vedea până la capătul celălalt. Ceea ce nu cunoști, nu poți nici păzi. Domnul îți spune aici, învățați să păzească tot ce v-am poruncit. Ca să păzești bine, trebuie să cunoști bine. Și ca să cunoști bine, trebuie să înveți bine. Cunoașterea este viața și ajungi la ea numai prin învățătură. Nicolae Iorga, unul din învățații noștri români, mulțumim Domnului pentru toți învățații noștri români, spune în felul următor. Învățat e omul care se învață necontenit pe sine și învață necontenit pe alții. Un alt înțelept spune și el la rândul lui Înveți învățând pe alții Iar pentru ca să înveți pe alții Trebuie să înveți tu însuți toată viața ta Interesant scrie într-o carte de înțelepciune evrească următoarele Aceasta este calea care duce spre dobândirea științei Pâine cu sare să mănânci Apă cu măsura să bei Pe jos să te culci o viață plină de lipsuri să duci, dar la învățătură să fii silitor. Așadar, demnul Domnului Iisus aici este învățații. Adevărul lui Dumnezeu se învață necurmat, dar ca să înveți, trebuie să muncești. Învățătura este munca ucenicului și a copilului. Învățați să păzească tot ce v-am porunci. Deci nu altceva. Întrebarea vine, facem noi așa? În lume se învață mai mult ce au spus oamenii decât ce a poruncit Domnul Isus Din nefericire. Oare ce porunce a dat Domnul Isus? Haideți să vedem câteva. Spre exemplu, la Ioan 13, 34 citim. Vă dau o poruncă nouă. Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu? Așa să vă iubiți și voi, unii pe alții. Iată o altă poruncă la Ioan 12 cu 50. Porunca lui este viață veșnică. Sau la Matei 10 cu 5, să nu mergeți pe calea păgânilor. La Ioan 14 cu 21 mai vedem o altă poruncă Domnului Iisus pe care trebuie să învățăm pe oameni să o păzească și anume... Cine are poruncile mele, spune Domnul Iisus, și le păzește, acela mă iubește. Ca să păzești viața veșnică, trebuie mai întâi să o ai și să o cunoști. Domnul nu ne cere să păzim numai o literă moartă, ci însă -și viața. El nu este Dumnezeul formelor, ci al realităților și nimic nu este mai real ca viața. Să păzești viața Iată care este porunca lui. O altă realitate puternică este dragostea. Viața fără dragoste este un chin, este un întuneric adânc, este o moarte care se mișcă. Cine a primit dragostea lui Dumnezeu în inima sa, trebuie să o păzească cu toată puterea, la fel ca lumina ochilor, căci cine a pierdut dragostea a pierdut viața. Ca să păzești viața veșnică, adică viața cea nouă din Dumnezeu, și ca să păzești dragostea, trebuie păzită porunca aceasta. Să nu mergeți pe calea păgânilor. Numai păgânii nu pot păzi dragostea lui Dumnezeu și viața lui Dumnezeu, pentru că ei nici nu au. Păgânii au o dragostea lor, dragostea firii vechi. Ei iubesc numai pe cei care sunt ca ei, care fac ceea ce fac ei. Dragostea lui Dumnezeu însă cuprinde în ea pe toți oamenii și pe vrăjmașii lor. Să vă iubiți cum v-am iubit eu, ne cere Domnul Iisus în Ioan 15 cu 22. Și anume, cum ne-a iubit El? În Ioan 13 cu 1 citim, i-a iubit până la capăt. Cine iubește numai un timp și apoi nu mai iubește, să știți, acela n-a iubit cu adevărat sau a iubit cu dragostea păgânilor, a mers pe calea păgânilor și de aceea a întrerupt dragostea. În privința aceasta eu am făcut o experiență personală. Câtă vreme erau copiii mici și mă ascultau că n-aveau un cotro, eu consideram că îmi iubesc foarte mult copiii. Mă întrebam pe atunci mereu ce-o fi fiind aceea dragoste firească și dragoste duhovnicească. Ei bine, când s-au făcut mai mari și-au început să își impună propria lor voință și chiar să săvârșească acte de neascultare, atunci m-am zburlit ca o ursoaică înfuriată și mi-am dat seama pe loc ce înseamnă dragoste firească și ce înseamnă dragoste duhovnicească. Dragostea firească merge până la un punct, dragostea duhovnicească trece de toate punctele și nu are niciun alt punct și nu-și lasă obiectivul decât după ce, copleșit de dragostea, de puterea, de căldura dragostei ei, cade la picioarele dragostei și în dă înapoi dragoste din dragostea care s -a Învățați i s-a dat. Învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit, spune Domnul Isus. Poruncile lui nu sunt grele, după cum vedem în I Ioan 5,3, pentru că ele izvoresc în mod natural din viața acea nouă, Așa după cum unui pom roditor nu este greu să rodească. Din moment ceea ce ai în tine pomul vieții, pomul dragostei, nu poți să rodești altceva decât dragoste dacă alimentezi acest pom al dragostei viața cea nouă din Hristos. De aceea cuvântul spune că cel născut din nou nu poate păcătui. După cum un păr, un pom care este sădit ca păr, nu poate niciodată să rodească mere orice ei face. Un om născut din nou, un suflet care are în el viața lui Hristos și aceasta o alimentează în fiecare zi, nu poate să nască altceva, să rodească altceva decât roadele dragostei lui Hristos. Tot ceea ce nu ne-a poruncit Domnul, tot ceea ce este în afară de viață și de iubire, nu trebuie păzit, ci ocolit cu multă grijă. Dacă vrem ca pomul vieții să rodească, numai pe acesta trebuie să-l alimentăm. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele vieții, până la sfârșitul veacului. Amin. Acesta este încheierea versetului 20, pe care îl citim împreună. Mântuitorul a spus aceste cuvinte ucenicilor. Ei au primit făgăduința scumpă a prezenței Lui. Ei, care sunt fi ai zilei, ai luminii, se pot bucura de părtășia celui care este izvorul luminii. Eu sunt cu voi în toate zilele, spune Domnul Isus. Numai în starea de zi, adică de lumină, este Domnul cu noi. El n-are nicio legătură cu lumea care zace în întuneric și nici cu sufletul care iubește întunericul păcatului. Lumina are părtășie cu lumina. Făgăduința prezenței lui nu este pentru fiii nopții, adică pentru lumea, ci pentru fiii zilei, adică pentru biserică. Domnul Isus este cu ucenicii lui numai când ei primesc felul său de a fi. El nu rămâne într-un mediu străin de Mediul în care se simte el bine, adică mediul de zi. Rămâneți în mine, spune Domnul Iisus, adică în felul meu și eu voi rămânea în voi. Știind că Domnul Iisus este totdeauna cu mine, ce fel de purtare trebuie să am în toate împrejurările? Despre Sfântul Laurențiu, un călugăr de prin secolul 16, se spune că fiind bucătarul mănăstirii, a scris cea mai frumoasă carte creștină cu titlul Practicând Prezența Lui Hristos. Printre altele, scrie el în carte așa. Dacă Isus ar fi azi la masă, cum aș face eu supă asta? Dacă Isus lucrează alături de mine la cutare lucru, cum aș face eu lucrul acela? Dacă Isus merge cu mine printre oameni, cum trebuie să fie purtarea mea? Și așa mai departe. Dacă am trăi această realitate, altfel ne-ar fi viața, altfel ne-ar fi lucrarea. Se povestește că odată a venit la Sfântul Efrem Siriul o femeie desprânată, cunoscută de toată lumea, cu propunerea de a desprâna. Sfântul, da, el n-a refuzat, a primit propunerea aceasta, dar i-a pus o condiție, și anume să aleagă el locul unde să păcătuiască. Ei, și unde vrei? întrebă femeia. În piața cetății ziua la amiază!" A fost răspunsul Sfântului. Vai, păi o să ne vadă lumea și o să ne râdă!" Continuă femeia. Atunci, Sfântul Efrem, fiindcă a avut această ocazie, i-a spus cu glas hotărât și puternic. De lume tu te temi și te rușinezi, fiindcă te vede păcătuind. Dar nu te temi și nu te rușinezi de Dumnezeu care te vede oriunde te ascunde?" Auzind lucrurile acestea, femeia s-a cutremurat și s-a pocăit de viața ei păcătoasă, devenind în final o ucenică a lui Isus. Așadar, în textul nostru, Domnul Isus spune, Eu sunt cu voi. Adică, eu vă văd totdeauna, nu numai ce faceți, ci și ceea ce gândiți. Mare lucru este să ai mereu conștiința trează și să trăiești clipă de clipă, în prezența Domnului Isus. Și iată, spune Domnul Isus, că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului, nu numai Duminica la Biserică, nu numai la Paște și la Crăciun, El e cu mine ca mântuitor al meu. Păcatul nu este dezrădăcinat cu desăvârșire din firea mea, pornirea mea rămâne, vrăjmașul e îndrăznet și cu totul potrivnic făpturii noi. Cine mă va izbăvi? Domnul Isus și numai El. El mă curățește și mă sfințește zi de zi. El este totdeauna cu mine ca apărătorul meu. El trăiește pururea ca să mijlocească pentru mine. Înțelegând nevoile mele, îmi dă zi de zi harul de care am trebuință. Tovărășia lui este neobosită și glasul lui e totdeauna ascultat de Tatăl. Cu un astfel de apărător, pot să mă înfățișez fără teamă în fața Tribunalului Dumnezeiesc. El este totdeauna cu mine ca ajutorul meu. E mai bine să să punem în loc de vorba cu, vorba în. Aceasta arată o legătură mai strânsă și mai pe înțeles. El nu este numai lângă mine, ci este pe tronul vieții mele. Prin Duhul său El locuiește în mine ca să mă învețe să-mi păstrezi cugetul simțitor să-mi curețe sufletul de orice întinare și să-mi ducă pașii după voia sa. De ce să fiu descurajat când am un astfel de mântuitor? David Livingstone s-a adresat odată unui grup de studenți de la Universitatea din Glasgow. Când s-a ridicat să vorbească, purta pe trup semnele luptei sale din Africa. În urma unei boli foarte serioase, care l-a atins la aproximativ de 30 de ori, a rămas slăbit și fără putere. Brațul său stâng, zdrobit de un leu, a paralizat într-o parte. După ce a descris ceva din încercările și necazurile sale, a spus următoare. Ați vrea, poate, să știți de la mine ce anume m-a sprijinit în timpul anilor de exil printre oameni a căror limbă n-am putut să o înțeleg și a căror atitudine față de mine a fost totdeauna nesigură și ostilă? Ei bine, a fost aceasta. Iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Pe aceste cuvinte, iubiți studenți, am bazat totul și nimic n-a dat greș. Cât de liniștiți ar trebui să fim noi, care spunem că suntem ucenici ai Domnului Isus, știind că El nu ne părăsește niciodată și e totdeauna cu noi, în valurile uriașe ale Oceanului Vieții, el ne este stânca cea tare care nu se clatină. În întunericul de nepătrunsă al păcatului din lume și al nesiguranței zilei de mâine, El este pentru noi lumina cea mai nedespărțită și dulce. În frământarea și buietul mereu crescând al cetății lumii, El este pacea și bucuria noastră în care ne odihnim. Toate trec, toate se schimbă, El însă Rămâne același pentru noi, mântuitor bun, mijlocitor plin de iubire, învățător de săvârșit, frate mai mare, prieten credincios și mire drag. Cei ce își încredințează sufletul Domnului Isus pot fi siguri că el va fi păstrat mai bine decât sub orice pază pământească. Prietenia cu el este o garanție temeinică în orice împrejurare a vieții. Prin ea înlăturăm primejdiile și biruim păcatul. Binecuvântat să fii tu, Mântuitorul meu, că în făgăduința dragostei tale mai ai și pe mine. Tu ești apărătorul și ajutorul meu, tu ești lumina și sărbătoarea mea. Tu niciodată nu mă părăsești și niciodată nu obosești în dragoste, ci mereu mă povățiești, mă întărești și mă mângâi, chiar când eu sunt necredincios. Tu și atunci rămâi credincios căci nu te poți tăgădui singur. Fii binecuvântat! Mulțumesc cu recunoștință pentru harul tău cel ferurit pe care îl revergi din belșu peste mine clipă de clipă. Mulțumesc pentru chemarea și alegerea făcută mie, nevrednicul, ca să fiu împreună lucrător cu tine pe ogorul mântuirii sufletelor. Mulțumesc și pentru ajutorul pe care mi l-ai dat în scrierea acestor meditații, fă tu ca ele să învioreze sufletele, să le îndrepte spre tine de săvârșit. Mă închin înaintea ta, Doamne Iisuse, Mântuitorul meu și înaintea Tatălui Ceresc, care mi te-a dat ca Mântuitor acum și în vecii vecilor. Amin. Iubiți ascultători, am ajuns acum la punctul de încheiere a programului 261 care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Iar porțiunea de timp care ne-a mai rămas la dispoziție o vom rezerva citirii a două poezii. O soare care-ți dai lumina O soare care-ți dai lumina spre toți atât de minunat Cum mai să o odată pe cel ce nu te-a meritat. Tu suflet fără rugăciune, nepăsător și surd mereu, când toate au să te învinuiască, ce-ai să-i răspunzi? Ce-ai să-i răspunzi? Ce-ai să-i răspunzi lui Dumnezeu? O dulci zvoare belșugate, ce stâmpărați pe orice însetat, cum o să învinuiți odată pe cel ce bând, nu s-a închinat. O, pâine ce te dărui hrană cu destulare tuturor, Cum mai să-nvinuiești odată pe cel nerecunoscător? O, sânge sfânt ce-ai curs pe cruce, Să-i speli pe toți de săvârșit, Cum ai să-nvinuiești odată pe cel ce te-a jocorit. O, legământ ceresc și unic, Făcut să fii în veci păstrat, cum mai să-mi vinuiești odată pe acela care te-a călcat? O, sfânt prilej al mântuirii, acum de atâtea ori avut, cum mai să-mi vinuiești odată pe acela ce te-a tot pierdut? O viață ai. O viață ai, o scurtă și unică viață, și orice a pus de soare îi poate fi hotar. O ultimă răscruce. O ultimă povață și o ultimă chemare îți poate fi ce har. Un suflet ai, un singur și veșnic suflet numai și în orice clipă Domnul ți-l poate cere iar. Răscrucea ta din urmă, povața ta de acum și ultima-ți chemare e poate aceasta chiar. Un Dumnezeu e numai și o unică salvare și unica-ți speranță E în unicul său har. E poate ceasul ultim, e poate clipa mare și pasul fără care, și pasul fără care ai plânge în veci amar. Cristosia ta viață, Cristosia ta lumină, Cristosia ta salvare, Cristosia cel hotar, din care învi spre slavă sau mor pe veci spre vină. Prilejul cel din urmă e poate acesta chiar. Amin. Să ne grăbim, iubiți ascultători, să-L primim pe Domnul Hristos, unii spre mântuire, alții spre desăvârșire. Iar dacă aceasta este ultima, să nu o pierdem! Trezește, Doamne, în orice vreme și Duhul dar și mintea mea, din orice fel de adormire se poate laudă să-ți dea. Trezește-mă mereu slavite Dumnezeu Să-ți laud nume